מי שהוא שמתעטש, אומרים לו מה קרה? אה, תשי. נותנים לו מנחתה ואומרים לו לבריאות. מה אומרים למי שלא גמר את האוכל? הופכים לו את הצלחת. הופכים לו את הצלחת. אומרים אולי תאכל רקות כבית חמור. מה אומרים למי שטיפס מאוד גבוה? וואו, אתה לא פוחד? לא, אה, לא. אומרים לו רד מהר, רד מיד בזהירות. תראו, אני יודעת, יש לי ניסיון. אומרים לילד שלא רוצה לישון, אומרים לו לא צריך, מה לא צריך, אמא? אומרים עכשיו לישון, כבר מאוחר, אתה עייף. מה אומרים לילד שמרעיש בצהריים? אני מרעיש יותר חזק, נה נה נה נה נה אומרים לו שקט, לא לצעוק וגם לא לתופף. ואם ילד בגן קורא לך מתוכם, אז אתה אומר לו אתה בעצמך, יחתיכת טיפש, וצ'לק, זורק עליו חול ואומר לו סתום את הפה, ואז אתה הולך לצד ובוכה. אומרים שלקלל זה לא יפה, תראו אני יודעת יש לי ניסיון עשיר, מאז ומתמיד זה יסתדר כמו נס, <חונס> ככה זה עובד נפלא כמעט נגמר השיר, אפשר לה...